פרק כ' בראשון בשבוע, לפנות בוקר ובאות חושך, באה מרים המגדלית אל הקבר, וראתה שהאבן הוסרה מן הקבר. היא רצה ובאה אל שמעון כיפה ואל התלמיד השני, זה שהיה אהוב על ישוע. אמרה להם, לקחו את האדון מן הקבר, ולא ידוע לנו איפה הניחו אותו. יצאו כיפה. והתלמיד השני לבוא אל הקבר. שניהם רצו יחדיו, אלא שהתלמיד השני רץ מהר יותר מכיפה, והגיע ראשון לקבר. הוא התכופף וראה את התחריכים מונחים, אך לא נכנס פנימה. אחריו בא גם שמעון קיפה. הוא נכנס אל הקבר וראה את התחריכים מונחים, והמטפחת שהייתה על ראשו איננה מונחת עם התחריכים, אלא מקופלת לבדה במקום אחד. אז נכנס גם התלמיד השני, שבא ראשון אל הקבר. הוא ראה והאמין. הרי עוד לא ידעו את הכתוב שעליו לקום מן המצים. אחרי כן חזרו התלמידים לביתם. ומרים עמדה בוכייה מחוץ לקבר. בשעה שבכתה, התכופפה אל תוך הקבר, וראתה שני מלאכים, עוטי לבן, יושבים במקום שקודם לכן נחה גופת ישועה, אחד למרשותיו ואחד למרגלותיו. אמרו לה, אישה, למה את בוכה? השיבה להם, לקחו את אדוני ואינני יודעת איפה שמו אותו. אחרי שאמרה זאת, פנתה לאחור וראתה את ישועה עומד, אך לא ידע כי הוא ישוע. שאל אותה ישועה, אישה, למה את בוכה? את מי את מחפשת? הואיל וחשבה שהוא שומר הגן, אמרה לו, אדון, אם אתה העברת אותו, אמור נא לי איפה שמת אותו, ואני אקח אותו. אמר לה ישועה, מרים. אז פנתה ואמרה לו, רבוני, כלומר, רבי, אל תגיבי, אמר לה ישועה, כי עדיין לא עליתי אל האב, אולם לכי אל אחי ואגידי להם, אני עולה אל אבי ואביכם, אל אלוהי ואלוהיכם. הלכה מרים המגדלית והודיעה לתלמידים כי ראתה את האדון, וכי אמר לה את הדברים הללו. לעת ערב, באותו יום ראשון בשבוע, כאשר דלתות המקום שנאספו בו התלמידים היו סגורות מפחד היהודים, בא ישועה ועמד ביניהם. שלום לכם, אמר להם. לאחר מכן, הראה להם את ידיו ואת צידו, והתלמידים נתמלאו שמחה כראותם את האדון. הוסיף ישועה ואמר להם, שלום לכם. כשם שהאב שלח אותי, כן גם אני שולח אתכם. אחרי אמרו זאת, נפח עליהם ואמר להם, קבלו את רוח הקודש. לכל מי שתסלחו את החטאים, ייסלחו להם. לכל מי שתזקפו אותם, יזקפו להם. תומא, אחד מהשניים עשר, הנקרא דדימוס, לא היה איתם כאשר בא ישוע. אמרו לו יתר התלמידים, ראינו את האדון. השיב להם, אם לא אראה את סימן המסמרים בידיו, ולא אשים את עצבאי במקום שהיו המסמרים, ולא אשים את ידי בצדו, לא אאמין. אחרי שמונה ימים, שוב היו התלמידים בבית, ותומא איתם. כאשר היו הדלתות סגורות, בא ישועה, עמד ביניהם, ואמר, שלום לכם. אז אמר לתומא, הווה את אצבעך הנה וראה את ידי, פושט את ידך ושים אותה בצדי, ואל תהא חסר אמונה, אלא מאמין. השיב תומא ואמר לו, אדוני ואלוהי, אמר לו ישועה, מפני שראית אותי האמנת? אשרי אלה שאינם רואים, ועם זאת, מאמינים. גם אותות רבים אחרים עשה ישועה לעיני תלמידיו, אשר לא נכתבו בספר הזה, אבל אלה נכתבו כדי שתאמינו כי ישועה הוא המשיח בין האלוהים, וכדי שבאמינכם יהיו לכם חיים בשמו.